u Još jedno izdanje Metazina, emisije posvećene civilnom društvu i nezavisnoj kulturi. Večeras ćemo vam predstaviti dvije teme. Prva se odnosi na osnivanje Saveza udruga Rojca, u kojem se trenutno nalazi 22 udruga. O samom Savezu, poteškoćama oko njegova nastanka i ciljevima Saveza više će nam ispričati predsjednica Saveza Irena Burba. Osim Sirenom, družimo se i sinom Kahli, koja će nam otkriti na čemu trenutno radi udruga se isplože. U večerašnjem Metazinu s Nama su so Jana Vučković, Marino Jurcan i Dunja Mickov. Razgovarat ćemo o Rojcu, naime neke su novosti u društvenom centru Rojc, iako već neko vrijeme postoji Savez udruga, ali on sada postoji službeno, je li tako? Tako evo mogu reći da smo se napokon uspjeli registrirati, to je nešto potrajalo jer naime osnivačka skupština Saveza je bila još u šestom mjesecu i evo, napokon smo sad dobili rješenje o registraciji ovaj bilo je malo muko zato što smo trebali to rješavati na drugo tijelu znači e, pisali smo i žalbe e, ali i na kraju evo ipak smo se registrirali i sa svim djelatnostima i ciljevima koji smo iz početka osmislili e, ipak je ovo prvi savez u Hrvatskoj različitih djelatnosti tako da možda ćemo onda biti primjer i drugim e, udrugama i savezima Od kad je u stvari krenula ta inicijativa za savezom pa u stvari inicijativa za Savezom, ja mislim, krenula od kad su i udruge počele dolaziti u Rojcu, uvijek je bila ta neka ideja e, da bi trebali više raditi po pitanju zajedničkog, zajedničke komunikacije, zajedničkih prostora, nekih programa. Tako da mislim da ta ideja već nekako traje i 10 godina, ali e, posljednjih dvije godine smo nekako intenzivnije krenuli baš u ostvarivanju e, konkretnije te ideje. Što će se sada promijeniti od kad ste službeno registrirani? Pa u stvari evo mogu reći da aktivnosti Saveza su e, već krenule i, i prije. Kao što znate aktivna je ta web stranica redizajnirana, već drugi broj veznika izašao. E, održali smo dvije akcije za Rojc, dva, tri buvljaka e, i brojne neke druge zajedničke programe. Tako da sad će se u stvari samo nastaviti, ali nadamo se da ćemo ovim putem e, se lakše uključiti možda u neke međunastice. Narodne programe i organizacije moći se prijaviti na neke projekte i natječaj iskoristiti možda i neke europske fondove. Koliko je sad trenutno onda udruga u Savezu? Znači sad trenutno je 20. udruga, ali naravno sve druge udruge su pozvane da se priključe, možda oni koji su bili skeptični, evo sad imaju dokaz da stvarno je krenulo, ali nekako nismo niti išli na neku brojnost, više nam je bitno u stvari da se uključe one udruge koje žele biti aktivne, koje žele sudjelovati. Komunikacija s gradom, je li ta komunikacija umeđu vremenu poboljšana, kakva je sad situacija po tom pitanju? Pa evo, ja mislim da komunikacija s gradom naravno uvijek postoji, mi smo imali neke sastanke, vijeća, oni jesu otvoreni za neke nove ideje, a sad za neke možda veće promjene ili nešto uvijek sad tu postoje različita možda mišljenja, ali mi nekako ćemo se uvijek truditi da što više komuniciramo s gradom i da tu uvijek ide na bolje. Ima li ovakvih nekih sličnih, ajmo reći tako, situacija kao što recimo društveni centar Rojc, ima li nekakvih sličnih primjera u Hrvatskoj, ima li neko s kim možete, na primjer, izmenjivati iskustva? Pa dobro, mislim, postoje e, u Hrvatskoj i drugi slični centri, kao što je Pogon ili kao što je e, Medika, e, tako da svakako s njima već i usurađujemo i sa drugim nekim udrugama i savezima. E, zatim postoje i, i u Rijeci i u Splitu ti neki centri mladih i tako. Tako da ovaj možda nema baš identičnih slučajeva jer ovo je nekako ipak 106 deset, sad i više udruga jer svakim danom se više udruga e, možda ne dobija prostor ih više nema, ali koristi, recimo neke udruge su ustupile svoje prostore još nekim plesnim grupama inicijativama, tako da primjećemo da ih ima sve više tako da možda po brojnosti, veličini zgrade ili ne znam je onako rojć jedinstven. Metavir. problem da se tako dugo nije mogla registrirati registrirati savez pa u stvari to je baš bilo um, na prvostupanskom tijelu, znači su nam odbili naše ciljeve i djelatnosti, smatrali su da ne postoji savez različitih djelatnosti, da ni, mi ne možemo imati neke zajedničke uh, ciljeve. Uh, onda smo mi napisali žalbu i u tome nam je pomogla, evo moram stvarno reći, Istarska županija, odjel za kulturu, njihova pravna služba, uh, pravnica Ester Dujić uh, nam je pomogla sastaviti žalbu i na drugostupanskom tijelu su onda prihvatili i našu žalbu kao u stvari se više odnosila na proceduru i prihvatili u potpunosti naše ciljeve djelatnosti. Tako da vidimo u stvari vidimo da se zakon može tumačiti različito i da nešto što je uobičajena praksa ne znači da je jedino ispravno. Kako ste definirali svoje ciljeve? E, pa znači ciljevi Saveza evo definirali smo mogli ovako i pročitati osnaživanje suradnje, iniciranje zajedničkih programa udruga sa sjedištem u Rojcu, zagovaranje i promicanje principa uvažavanja različitosti, solidarnosti i suradnje, uspostavljanje efikasne i kontinuirane komunikacije, informiranje, edukacije udruga te međusektorske suradnje i unapređenje upravljanja i uvjeta rada u, Rojc, u Rojcu utemeljenog na sudioničkom modelu upravljanja u suradnji s gradom Pula. Znači to neka ideja koju smo nekako razvili na radionicama kroz prosljednje dvije godine, koji model upravljanja bi mogao biti kao neka recimo javna ustanova mješovitog tipa gdje bi onda i grad upravlja u suradnji s udrugama. Kako se donose odluke u Savezu? Pa ne, pa imamo kao i bilo koja druga udruga, imamo izvršni odbor, imamo skupštinu, u stvari na skupštini će se sve donositi, izvršni odbor će više biti za te neke, ono, kad moramo brzo reagirati. Ja sam predsjednica Saveza, znači podpredsjednice Kristina Nefat i Marko Bolković, a ostali članovi izvršnog odbora su Irena Boljučić-Gracin, Matko Plovanić, Um, I tu imamo još i nadzorni odbor, naše iskusnije starije kolege, Marlenu Plavšić, da, Danijelu Vukelju i Odzrana Czatelu. Tako da, ovaj kao i svakoj drugoj način, demokratski način na skupštini ćemo donositi sve odluke. Ta neka ekipa koja je aktivna, imamo i mailing listu i zajedničke neke sastanke i vidimo se često i komuniciramo. Tako da, u stvari nam je sad cilj uključiti i nove udruge i one koje možda su malo uspavanje. Naravno da je savez otvoren za sve one udruge koje se žele priključiti. Da, u svari to nam je isto jedan od principa. Mi jesmo otvoreni, svako se može uključiti i non što ih potičemo. Znači i putem mailing liste, šaljemo neke mjesečne izvještaje o svim aktivnostima, što je bilo na web stranici, što se dešavalo. Postavili smo poštanski sandučić na ulazu roj za one koji možda se ne koriste mailom, pa ako nam žele neke primjedbe, prijedloge ubaciti ili najave svojih događanja. E, tako da, evo sad i kroz ovaj novi projekt koji vodi udruga, svi sve isto su pozvani da prijavlju svoje programe koji bi htjeli u zajedničkom prostoru. Znači, o, dosta često i bombardiramo se informacijama i ovaj, nadamo se da, da ćemo i uspjeti evo, ih nekako motivirati. Prije nego što krenemo sa s isplašom, još jedno pitanje vezano uz dnevni boravak, jedan vaš relativno novi projekt, recimo projekt, prostor u kojem je predviđen za druženje i za susret u drugu. Pa da, nekako smo, evo, baš upravo pre, putem saveza pokrenuli tu temu. Na tim radionicama smo definirali da taj zadnjički prostor, evo, to je jedna od aktivnosti koja bi se trebala pokrenuti, šteta da je prazan. O tome smo onda pisali i u vezniku i na stranici i putem mailing liste i e, ono što smo primijetili u prošloj godini je da odjednom je taj prostor zaživio. Znači imali smo tu prvu akciju ROJC, jedan dio programa u zajedničkom prostoru i poslije su se samo spontano nizale aktivnosti. Tako da smo nabrojali ih evo više od desetak u prošloj godini. To je bila Evo samo neke izložba članova HDLU-a, festivali Adranpolis Europa, godišnja izložba udruge Format, Skup banke vremena, humanitarna izložba Dnevnog centra za rehabilitaciju, Antifa festival, Bočišnji buvljak u Rojcu i još mnoge druge. Znači onda su nekako udruge prepoznale da bi one mogli neke svoje programe i evo, nadamo se da će se ovim novim projektom sada još što više intenzivirati. Metabinu. Walk little, walk small, tell them all what I want. That street, two streets, out get until i need the shoes get yeah, yeah, Ja, das Sinn. macht der Sinn. Razgovaramo i o novom projektu, evo nakon predsjednice Saveza udruga u Rojcu, razgovaramo sa članicom udruge Sisplash, evo koja će nam se sama predstaviti. Ja sam Ina Kihli, ja sam tajnica udruge Sisplash, trenutno sam voditeljica projekta o kojem smo znači, malo prije razgovarali. Projekt se zove Nezavisni kulturni prostor u lokalnom razvoju, financiran je od strane Nacionalne zaklade za razvoju društva. S tim da nositelj projekta je Savez udruga Operacija Grad, a mi smo kao i ostatak udruga, znači Art Radionica Lazareti, koalicija, udruga Infozona i Savez udruga Molekola partneri u tom projektu. Znači sam projekt se sastoji od dviju aktivnosti, znači ubiti na dvije razine se dijele te aktivnosti. Prve aktivnosti su vezane za lokalne prostore, znači svaka od ovih udruga koje sam prije spomenula, odnosno ovih organizacija, ima neki problem kulturnih prostora na lokalnoj razini. Sada ne bi ulazila u problematiku svih tih prostora. Mi smo prepoznali u sklopu prošlog projekta 2010. upravo te potrebe za oživljavanjem zajedničkog prostora u Rojcu, odnosno tog dnevnog boravka. I kroz ovaj projekt smo pokušali ga oživiti na neki način, ne znam, motivirajući udruge da se uključe sa svojim programima, kako bi ostvarili u tom prostoru neko ogledalo aktivnosti cijelog Rojca. E, projekti trenutno u, pr u početnoj fazi, e, u kojoj smo čak planirali i radionicu, u kojoj će se pridružiti predstavnici e, znači operacije Grad koje će nam pomoći da utvrdimo sve kriterije i za dodjelu tih prostora, odnosno naše prioritete, što želimo zapravo kao, ne znam, suradnje recimo sa Savezom i Rojc, da vidimo upravo te prioritete koje se vežu za taj prostor, što bi mi zapravo htjeli, da bi mogli koordinirati te prostore u daljem nastavku. Uh, no, za sada možemo uputiti dakle svim udrugama poziv da ukoliko imaju neku ideju što bi predstavili u tom prostoru mogu se javiti meni osobna čina kihli, mogu pustiti na kraju neki mail adresu ili jednostavno javiti se na RoySnet uh, listu. Pa možemo porazgovarati o tome kada i u kojem trenutku taj program uvrstiti u uh, program dnevnog boravka. Osim toga, znači, mi kroz ovaj projekt ćemo nastojati, poboljšati komunikaciju među udrugama svakako i promovirati taj zajednički prostor kao neku cijelinu koja je, živi u Rojcu. E, I osim toga, znači, imamo i, znači, sudjelovat ćemo u izradi polisi dokumenta za prijedlog javnih politikama o razvoju tih nezavisnih prostora na pojedinim razinama, znači lokalnim razinama, ali poslije generalno u tom nekom globalnom okviru. Između ostalo, kroz taj projekt bi se treba definirati neki plan razvoja ROJCA. Kao plan razvoja kroz te radionice trebao bi se odnositi na uh, cijeli ROJC, znači njegovu putanju i samo organizaciju, odnosno nastavak onog što se radilo tijekom 2010. Ali konkretizira se na uh, kao potrebi za oživljavanjem prostora, odnosno na tim koordiniranju programa unutar tog prostora i poticanje novih korisnika da se tamo aktiviraju, odnosno da pokažu djelatnosti koje rade iza zatvorenih vrata napokon u nijednom prostoru u kojem cirkulira, mislim, u kojem bi trebao jednog dana cirkulirati cijeli rojic, odnosno rojčanje. Spomenula si da je tu i suradnja sa ljudima koji se bave sličnim stvarima u nekim drugim gradovima, u nekim drugim županijama, znači kontakt postoji. Kontakt postoji definitivno, znači projekt je nastao iz tih potreba na lokalnim razinama, i suradnja postoji, nastavlja se i uvijek će postoji. Znači ono, zajednički nekako potaknuti cijeli taj razvoj civilnog društva. Znači na razini cijele Hrvatske. METABILZI kao jedan projekt. Čini mi se da mu se ipak sad pristupa pomalo i na drugčiji način. Znači da se nekako ono okreće prema van, da se želi što više promovirati, nekako da se okreće na taj marketing. Pa, um, evo, naravno da ne možemo se razvijati sami sa sobom i samo u našoj lokalnoj zajednici. ROJC pruža mnoge programe i aktivnosti za lokalnu zajednicu, ali bez danas, bez umrežavanja, bez suradnje, bez razmjene iskustava ne, može, ne, možemo, ovaj, ne možemo u stvari napredovati. Nama je cilj ipak da ne ostanemo na nekoj točki, u nekoj točci koje smo sada, nego da napredujemo i možemo, možda poneki put nemamo mi dovoljno kapaciteta i onda je uvijek dobro vidjeti što druge rade, što mi možemo od njih naučiti, što mi možemo njima prenijeti. Tako da suradnja uvijek postoji. Što se tiče tog financijskog dijela, vrlo je jednostavno u udrugama. Ako udruga Djelo je isključivo volonterski, ona ima određeni broj aktivnosti, što e, se više može profesionalno ljudi uključiti u rad, onda nekako su i te aktivnosti e, i kvalitetom i kvantitetom i bolje i, i više ih ima i to je, to je jednostavna računica. Tako da sve e, je le, ozbiljnije udruge, ipak moram imati barem par zaposlenih koji bi svo svoje vrijeme radno mogli posvetiti projektima, aktivnostima koje onda se pružaju dalje. Sad, Jednako vrijedne su naravno i one koji su isključivo volontarske, ali oni se onda um, znači imaju neki manji broj aktivnosti, možda samo isključivo podnim satima za građane ili nešto. Tako da to je u stvari samo različite su vrste uh, organizacije. Ali po meni je, to, je pozitivno da mi učimo pisati projekte, uh, da učimo se javati na što više tih natječaja jer na taj način mladi obrazovani ljudi imaju priliku zaposliti se što je isto u stvari u, ovom, u ovoj sad kad kažemo velikoj stopi nezaposlenosti jedna prilika na primjer možda da sad ja ne radim u udruzi ozna da li opće da li bi uspila naći posao možda po mojoj profesiji u školi ili nešto a na ovaj način puno toga novog možeš naučiti neka nova znanja neke nove vještine i u stvari onda sam sebi pišeš projekt, tražiš sredstva i možda čak uspješ još nekog zaposliti, tako da ja mislim da je to pozitivno. Evo, poneki put neko kaže, a pa šta udruge kada oni su zaposleni? U stvari, umijesu da vide pozitivnu stvar u tome, pogotovo ako se iz nekih evropskih fondova dobiju projekti, zaposlite lokalnu tiskaru i dizajnera i ne znam, organizirate neku manifestaciju kao što oni rade dovedu, ne znam, neke poznati izvođače, pa tu opet zaradi neko treći, mislim to je opet doživljavanje i kulture i ekonomije. Ili ima dosta natječaja, evo, prema tvojoj procijeni? Pa, mislim, ovisi. Recimo, mi budući da se bavimo glazbenim manifestacijama, u, u tom našem području nema baš neke velikih mogućnosti za natječaje. Mala su sredstva koja se dobivaju. Recimo, nama, mi, mi se financiramo iz proračuna grada Pule i turističke zajednice. To su mala sredstva na odnosu na ono što mi utrošimo u naš projekt. Dok što se tiče nekih edukativnih projekata, oni su malo bolj, mislim, za njih se može naći više prostora za traže sredstva. Htjela sam još da kraj pitati, dakle, evo, referendum za EU je prošao, Rojcu u EU, hoće li se rojcu nešto promijeniti, odnosno hoće li imati neke možda nove mogućnosti, hoće li to omogućiti nekakva nova umrežavanja, neke nove kontakte možda sa ljudima iz regije, s nekim partnerima, is i Italije. Pa mislim međunarodna suradnja i uvijek potreba sad sa EU bez nje, tako da svakako možda ako budu ti neki strukturni fondovi će se otvoriti neke nove mogućnosti za udruge recimo kao što je bio, kao što je slučaj u Sloveniji. Njihovi ti kulturni centri su uspjeli dobiti u suradnji sa gradovima neke strukturne fondove da obnove znači infrastrukturu, ne samo programe edukaciju. Tako da mogućnosti će sigurno biti. Mi imamo cilj uključiti se te neke međunarodne organizacije. Kažem, to je sad ono, ta sad ovisi i o nama koliko, koliko kapaciteta imamo, koliko ćemo se potruditi. Čak niti ne ovisi sad o datumu ulaska u uniju, Mi mislim da je sad tu, komunikacija postoji, danas je sve to i putem interneta tih, postoje već ti neki međunarodni natječaji. ali ono što ste prije pitali, ima natječaja, ali e, treba e, učiti i naučiti kako pisati projekte, to je nije lako, tako da jel, svi još uvijek učimo i nadamo se da ćemo biti uspješni i da ćemo imati što više kapaciteta s vremenom. Sisplash Rojc, Evropska unija. Sisplash Rojc, Evropska unija. Odlično zvuči. <laughs> Uh, pa mislim da mi kao Sisplš smo se počeli već nekako razvijati taj neki brand manifestacije i već smo poprilično prepoznati uh, međunarodno. Mislim to nije sad na nekoj visokoj razini, ali opet i na toj nekoj našoj interesnoj skupini već postojimo recimo. Naravno otvaraju se nova vrata, nova niša, novo tržište, uh, veće razumijevanje uh, i veće mogućnosti i putovanja mladih ljudi, budući da se referiramo većinu na te neke ljude koji su željni zabave i putovanja. Vratima Evropska unija, otvaramo, otvaramo tržište, znači nove mogućnosti. Metrovir. What should I do? Sit waiting for a breakthrough I know I've been wasting my time Look in the mirror I'm a disgrace Pulled off my clothes Put off my face Oh no, I can't stop now Cause this is Confliction, but I just can't stop. No! Na kraju današnjeg metazina donosimo vam pregled natječaja s područja kulture, umjetnosti i civilnog društva. Jednostupenski arhitektonski natječaj raspisalo je Slovensko ministarstvo za visoko školstvo, znanost i tehnologiju. Rok za predaju arhitektonskih rješenja za nacionalnu i sučilišnu knjižnicu u Ljubljani produžen je do 23. ožujka. Zainteresirani se mogu informirati na stranicama zbornice za arhitekturu i prostor Slovenije www.zaps.si. Primavljava prva nagrada iznosi 36 tisuća eura. A radost slikanja uz glazbu naziv je natječaja za najuspješnije likovno ostvarenje inspirano slušanjem najljepšeg dijela klasične glazbe. Na ovaj način Hrvatske glazbene mladeži, koji traje do 23. ožujka, svoje likovne radove mogu poslati svi učenici osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Više informacija pronađite na www.hgm.hr. Međunarodni natječaji raspisani su i u našim krajevima. Četvrti međunarodni pjesnički festival Art Attack organizira kulturna udruga Manifest. Natječaj na temu gladi je otvoren je za autore do 30 godina starosti, a oni svoje pjesme na hrvatskom ili engleskom mogu poslati na adresu art.attack.fest.gmail.com. Rok za prijevu istječe 31. ožujka. 15 najboljih radova biće nagrađeno i objavljeno u dvojezičnom zborniku. I posljednji natječaj za večeras s kratkometražni film uratke možete kandidirati na natječaj za najbolji film Tabrofilm Festivala i to do 1. travnja. Za najboljeg autora ili autoricu udruga Goku uz pomoć Muzeja Hrvatskog Zagorja i ostalih organizatora osigurala je čuvenu Veroniku Lubanju kao i 500 eura. Preostale informacije pronađite na ww.tafilmfestival.com Stop, uh, to on, stop, uh. Bio je ovo jos jedan metazin čujemo se za sedam dana pozdrav od Jane Vušković, Marina Jorcana i Dunje Mićkov. Met, meta, met, metazin metazin radio pula